«Бег Берджиль», – сказав один із них по-ромейськи. «Правитель Саркела», – додав інший також по-ромейськи. Берджиль свердно кивнув головою, щось швидко проговорив. Підняв угору палець, посміхнувся, схилив свою важку круглу голову на плече і завмер. «Перший зігнутий кощавець», – витлумачив, – «ми вас чекали з радістю. Тархан Єхуда прислав сюди свого гінця і повідомив про ваше прибуття». Можемо розпочати нашу бесіду тут. «Ми йдемо до Кагана Захарії», – почав Костянтин. Але у відповідь почув, як засичали у два голоси бекові тлумачі. «Імені Кагана не можна називати простим смертним». «Скажи їм», – звернувся Миходій до свого тлумача, «ми посланці римського імператора і наступника нашого Бога на землі патріарха» тож маємо говорити тільки з рівними їм. На землі нікого рівного нашому Кагану нема, можете говорити лише з старим Беком». «Да буде», – погодився Мефодій. «До нього просимо провести». «А чому не пішли з Тарханом і Єхудою?» – раптом бливнув лукавими очицями Барчиль. Його голосі чувалася якась підозра. «Тархан і Єхуда з ордою пішов супроти угрів». Бек Барчиль ніби аж злякався – ні, він одразу повернувся до Ітилю, але скажіть, він підкорив Соудею і Фулли. Сугдейці відкупилися даниною. А чия влада в Соудеї? не вгамовувався Барчиль. Візантії, звісно, – знову заусміхався Меходій. Я так і знав. обурення Бек Барчиль аж почорнів. Він не підкорив Таврійських городів, а побіг до царя Бека, щоб збрехати першим негідний пес. Це я послав до вас в місці. Нема кому у нас заступитись за християн. Їхні храми повержені. Да воздасться тобі, Бек-Баджиль, добром і милосердям від нашого Бога, вклонився Мефодій. Ми заступимось за християн і всіх виведемо з полону. Християнин, коли хоче, хай йде із землі моєї. Да воздасться тобі добром. А тепер скажи, від чого назва цієї фортеці Сартел? «Це ви кажете, Саркел, по-нашому Шаркель, тобто Білий Дім. Колись на цьому місці стояла орда могороду, стерегла порубіжжя із полянами русами. Вельми небезпечний народ. Наш Каган і Сарбек наказали поставити одних цю кам'яницю і поставив її Петрона Каматіра, лукавий муж. Відаємо. Тож якщо ставив фортецю Ромей, бусить бути тут і церква?» «Нам би з дороги молитву сотворити, подякувати Богу, що добулися до Хозарії. Немає церкви. Ромеї і Каматіра хотіли поставити. Ото й колони з мармуру привезли, капітелі, але не дозволили ставити християнського храму». Баржильку скрушно розів руками, схилив голову на плече. «Хто не дозволив?» – скинувся Костянтин. «Адже ваш Каган і цар Бек, хоч самі ідейської віри – Дозволяють ставити мусульманам мечеті, погане нам мати свої капища іудеям синагоги. Не я заборонив. Це діло таких раців, як і худа, закліпав повіками Бек. Що наумів цього володаря неприступної фортеці? Комусь хоче відомстити руками ромеїв. Для кого плете свої хитрі сіті? Ночувати в Саркелі не було можливості. Там жили тільки його охоронці гози і печеніги, яким Барджиль за службу платив золотом. Через те гостей повели до найближчого стійбища бекового зятя Бохана, попри за п'ять звідси. Гостей зустрічали півколо до сонця великі білі вежі. Челядини готували вечерю, після якої гості почали відразу вкладатися спати. Лише опасителі мистивоя гибіли на чатах біля веж, осторожники великих мужів. Даремно хліба не їли, але й тут не втрачали найменшої нагоди прикрити повіки у млосній знемозі. І треба ж було тої миті, як Мистивой, загорнувшись у кожух, провалився у м'яку безвість, його хтось сильно торсонув за плече. «Бодричу, це ти? мистевою Хтось заступив над ним шмат зоряного неба, важко дихав обличчя. Мистивой злякано підхопився і, розглядівшись, побачив, що лякався даремно. Перед ним стояв Вадим. «Вадиме, ти чого тут?» – прошепотів мистивой. «Я в полоні, в полоні, брати!» «Лихо! Ходімо до царських послів, до отця Костянтина. Вони хочуть усіх християн вивезти з полону. Але ж ти не християнин. Хай зараз же охрестить!» «Як же це? А наші боги розгніваються?» А ти відмовився у них, брати, чуєш? А завтра святі отці і скажуть Беку, що ти єсть християнин, і вони тебе заберуть із собою. Та я не один, брате, нас багато, і славина тут. Дідова Соловієва онука, а гнівена дочка. Жили ми в них у Києві. Ти знайшов її, то бери з собою. А інші ж як бранці, інші? Їх теж треба охрестити, палко шепотів мистевої тоді веди отців. Коли мастивой випірнув з-під повстяного полога вежі, де вкладали спати цареградські посли, він ледве не зойкнув от подиву. Біля вогнища вже стояло чоловік з десять людей. Тихо репіли шкуряками на снігу, хукали в долоні, світили бентежно очима. І звідки вони оці малі безмовні люди? Челядини, кухарі, осторожники достеменно знають, про що домовлялися царські посли з Барджилим. Нефодій, що висунувся слідом за мистевоєм, возніс до неба руки. «Десниця твоя, о Господи, прославила силою і сіленням!» «Брати!» – гукнув до Костянтина. «Возри на цих рабів божих!» «Во диво Господь сотворив і навів наслід слід спраглих до істини. Усі єсть християни!» Ні, отче, боязко підступив до нього Мистевой. Вони роби, бранці, а коли охрестиш їх зараз, усі підуть за тобою, як охристияни. Підемо, отче, загули, аби з неволі. Да буде, поспішливо мовив Мифій і широко перехрестив усіх людей, що стояли перед ними у снігу на колінах. Віднині вік і во віки віків, і ти, воєвода, і рід твій. Підійшов до Вадима, накреслив пальцем на його чолі і на грудях хрест і поклав руки на голову. «Господине, володарю єдиної істини, твоїм іменем, іменем сина твого єдинородного і твого Духу Святого кладу свою руку на слугу твого, боєводу». «Як же ім'я твоє сину?» – нахилився Мефодій до Вадима. «Вадим, син величара лодійщика із Новгорода, «На слугу твого Вадима, сина величара, лодійщика із Новгорода, поможи йому знайти дорогу праведну, виповни вірою, надією, любов'ю». Коли Костянтин творив свої молитви над бранцями, висвячував нове стадо Господнє, пролунав гнівний голос Бохана. «Що тут діється?» «Сі християни возносять Богу своєму молитву», спокійно підійшов до нього Мефодій. «Вони хочуть іти з нами». Так сказав Бек Барджиль. Християнин, коли хоче, хай йде із землі моєї. Християни, вирискнув Бохан, це не християни, не ромеї, це язичники, поляни-руси, слов'яни, вони кладуть треби своїм ідолам. Тепер вони, християни, дзвінково зніс свій голос Костянтин. Щойно Ісус Христос наш прийняв їх у своє стадо. Бохан скрипнув зубами. Бек Барджиль заодно з ромеями супроти її худе, але ж усі його роби стали враз християнами і зійдуть із стійбища. То хіба Бек Баржиль сам доїтиме йому корів і кобилиць, і він, бо хан, лишиться вже без своїх робів? Ні, він їх так не віддасть. Швидко підійшов до бранців, що все ще чіпіли на колінах, став між Вадимом і Славиною. Оці хай з вами, повернувся лицем до Вадима якого підозрював у тому, що він привів до Сійбища дружину Полянську, і та викрала київського княжича. «А оці хай лишаються тут, буде по правді і для вашого Бога, і для нашого», – рішуче сказав Бохан. Вадим кинувся до Мефодія. «Отче, це жона моя, жона перед Богами і перед людьми, візьми її, славину мою. І нас візьми, і мене, і я». Будемо просити Бека Барджиля, похнюпився Мефодій, щоб усіх бранців-християн вивезти. Помолимося Богу за цей сход із Хозарського полону, як і з полону Єгипетського. А скільки ще попереду буде таких сійбищ, Скільки іще робів бранці Слоянських гіб'я в Хозарській орді? Хіба усіх виведеш звідси? Моїсею було легше, коли він виводив своє плем'я з Єгипетського полону, Всевишній прокладав їм шлях через море, боров ворогів їхніх, годував і поїв. Цим же ось самим долати ті труднощі. «Христе Боже, подай нам своє світло і правду!» І враз Костянтин урвав свою молитву. Адже Боган, напевно, вірує в іудейського Бога. «Добрий господарю, чи відаєш заповіді свого Бога іудейського, чи свято їх тримаєш у своєму серці?» Бохан схилив голову на груди на знак шаноби до заповідей свого Бога. Коли шануєш, маєш знати Второкнижя Моїсея: сьомий рік зроби прощення, прости, борг і дай же браку по нужді, а роба свого сьомий рік відпусти від себе на свободу, відпусти неспорожніми руками, а дай відстать твоїх, і від гумна, і від точила, бо ти сам був робом у землі Єгипетській, і тебе. «Вибавив твій Бог, то і звільний робів своїх господарю?» «Але то мовиться про робів, євреїв і євреянок, а я хозарен», – гордо блиснув очима Бохан. «Хозарен і іудей мають одного Бога, і єдині його заповіді і закони», – смиренно мовив Костянтин. «І сказано ще, за шість років роб твій заробив тобі вдвічі більше проти найманого. Твої пастухи, Бохане, уже більше шести років у тебе. Уже десяток літ. Я сім років. Уже й не злічу, почулися вигуки з натовпу, який притихло слухав це умовляння Костянтина. А коли твоє око, мовить заповідь твого Бога, зробиться немилостивим до жебрака, і ти порушиш заповідь Бога свого, твій роб воп'є до Господа і впаде на тебе гріх. Того докончив проповідник. Бохан подивовано оглянув товпиську своїх робів і цих римських посланців. В його душі зборилися вагання й сумніви. Десь у середині нуртувала лють, але він не наважився порушити заповіді свого бога. Зроблю по слову Бека Барджиля християнин хай іде, коли хоче, із землі моєї. Зрада богів. І цього разу винуватим був зухвалий Перун. Коли Ріду знав, що в Перунових володіннях все більше оратаєв, а найперше купців і дружинників, хрестить собі груди і лоби, молиться на Христа, у нього затремтіли руки. Даж Бог Ярило, брат-близнюк Хорс Новгородський достеменно вивідали про все, що діється на Перуновій землі. І тепер уже всі знали, що цей гуляй-нога цей волоцюга-молодичник Перун поруйнував ущерть високий людський дух, надав волю усім богам говорити від себе слово, розвів бачити демократію.